Ikitzailea. Elikagaiera ekitxaila. Elikagaiera ekitxaila, zelulak etan berriak sortzen dituzte. Egunak usatu dozendotxeko, sendotzeko handitzeko, zelulak berriera eki egiten dituzte. Zelulak, ber, et, ordezkapren bat izaten dute, zelulak berriera egin Proteina dira, mantenu gai, ekitxailen e, agusila. Proteina gai egi duten dietek, gaizotasunak eragin ditxakete. Eta bi, lande, e, bi, e, an, e, bi e, jatorri ezagutzen dira e, eraikitzaileetan landari jatorria eta animal jatorria landari jatorria baba txitsirua babarnak e, e, eta animal jatorria esnea esnikiak aragi arreina eta arrout